eivilit um tímatalið. Nokkur aðal atriði. Fyrsta öld forndægrinn FD. Þeim leiðni orustun í miklu þegar herskarar Alfa, Vala, brotu niður tengirima hæðirnar og veltu angbandaríki Morgoths. Greina milli þrigga kynþátta há álfa. Þeir voru eldar, hinir einniglegu göfugu há álfar, Noldar, Alvasmiðir, og Sindrar, grá Alvar. Flestir háalvar sem tekið höfðu þátt í stríðinu snýrðu að því loknu aftur til sína heimkinna vesturum haf til hins fjarra vesturs. Valar til Valalands, Valinor, Noldar til Ereseu og Sindrar til Belalands, en margir urðu líka eftir á miðgarði. Í stríðinu eignuðust heir fyrir bandamenn mannþjóð sem kölluðust dundanir, ætanir og í þakklættiskinni gáðir þeim sérstakt land í vesturhafinu sem kallaðist númenor og voru þeir þá kallaðir númenar. Önnur öld, ö, ö Henni lauk þegar sárónni fyrir um þjóni Morgots sem risið hafði upp í miklu veldi var veld í fyrra skiptið og Ísildur náði ringnum eina af honum. Þriðja öld, þóttn ö Henni laug með ringastríðinu og þar með hruni myrkraveldisins og eyðingu sárons. Þó er ekki talið henni ljúki fyrir en tveimur árum síðar með brottsiglingu Elrons frá rökkurhafnum, því að þá hófst forraði manna en hnygnun annarra talandi þjóða miðgars. Fjórða öld, F. Ö, tók þá við. Þegar kom fram á hanna var stundum farið að kalla allar þrjár fyrri aldirnar fordægur. En það er og réttilega á þar einungis við fyrstu öldina fram að falli Morgots. Annáll hinna eiginlegu fordægra er ekki skráður hér. Hér líkur lestri viðauka ringadróttins sögu. Lestri bókarinnar lauk 9. júni 2001 Blendrabókasafnið hefur áður gefið út eftirtaldar bækur eftir sama höfund. Hobbit. Kvenndur bóndi á svínafelli. Hringadrottins saga, 1. bindi, Föruneiti hringsins. saga, 2. bindi, Tveggja turna tal. Hringadrottins saga á ensku og The Hobbit á ensku.